Ani na to nemysli, varovala mě Julie. Tohle ti nedovolím. Co? zeptal jsem se s hranou nevinností. Huch, nechápal trip. To nic, řekla Julie. Ovena jen napadlo, že by mohl udělat nějakou pitomost. Co mi ušlo? Chtěl vědět Majlo. Nic, běž se na to vyspat, ráno se uvidíme. Julie bodla prstem do tlačítka a ukončila hovor. Dorkas, nevadilo by ti jít dolů a zkontrolovat nováčky? Zatím není bezpečný posílat je zpět do kasáren, takže budeme muset vymyslet krycí historku. Budu dole za minutku. Stará dáma zabručela, stáhla nohu ze stolu a připnula se ji zpátky. Ona jediná tady nevěděla, co prožívám. Dorkas vrávoravě vstala, chňapla po svém kalímku a zamířila ke dveřím. Hej, Dorkas! Zarazil jsem ji. Díky, že s nám o tom řekla. Stará dáma se hořce usmála. Na tomhle místě bylo vždycky příliš mnoho zatracených tajemství. Moc dobře věděla, že ji chceme z něčeho vynechat. Byla na seznamu potenciálních špionů, i když já osobně jsem o tom pochyboval. To dřív zamrzne peklo, než by se tahle žena zapsala ke kultu mrtvých. Udělejte, co je třeba, dětská. Já bych to na vašem místě udělala. Pak zmizela se zábleskem pastelové dámské košily a prásknutím dveří. No, teď už víme, proč je sluníčkem L.M.? Že o tom mluví zrovna ty, popíchlý Trip. To jsi ty za pár let? Holly se natáhla a praštila ho do ruky. Trip ucuknul. Všechno to stálo za starou Belu. Earl měl od začátku pravdu, jen samotná představa, že by nás zrazoval náš lovec, byla bolestivá a zničující. Přísahal jsem si, že toho hajzla najdu, abychom se mohli vrátit k normálu. Ale pěkně po pořadě. Julie nemarněla čas a otočila se ke mně. Karlo, se mu mysl číst nemůžeš, to je sebevraždě. Máš lepší nápad. Zarazila se, mnula si krek. Vlastně Ne. Ale ty nevíš, co děláš. Opravdu si myslíš, že to dokážeš ovládat? Jasně, že to zvládnu, řekl jsem zhraným sebevědomým. V porovnání s cestováním časem to bude procházka parkem. Holi se zasmála. He, v tom případě jsi idiot. Když mluvila Dorkas, tak si měl zrovna svoji chvilku, co? Najednou jsi měl skelnej pohled a chvíli jsi byl úplně zpitomělej. Myslela jsem, že nám poslintáš stůl? Zase? Zeptala se poplašeně Julie. Kolikrát už se to stalo? Jen párkrát a vždycky chviličku, zalhal jsem. Chlape, to se mi nelíbí. Zahráváš si s věcma, kterým nerozumíš, varoval mě tryb. Musí být jiný způsob, máme jeho jméno. Federálové mají lepší zdroje, dodala Holly. Pravděpodobně by ho našli s než my, Něco jako tajný databáze, Patriot Act nebo tak něco. Opravdu si myslíš, že Patriot Act má klauzuly o nekromantech? Víš, jak to myslím. Měli bychom to říct Franksovi a nechaty, ať se o to postarají. Přece jim za to neplatíme. Julie souhlasila z holy. Mají pravdu. Je to příliš nebezpečné. Nic jsem neříkal, ale moji přátelé mě znali příliš dobře a věděli, že už toho mám dost. Dál pokračovali v důvodech, proč bych měl zůstat v bezpečí. Ale mě už čekání unavovalo. Dohajzl s tím. Vstal jsem, opřel se dlaněmi o stůl a zvýšil hlas. Ti sráči se pokusili zabít mě a celou moji rodinu. Dokud jsou tam venku, všichni, koho mám rád, jsou v nebezpečí, což zahrnuje i vás. Už mě štvé jen tak bezmocně posedávat kolem. Chcete na ně poštvat federály? Dobře, klidně, ale tohle je můj boj. Tohle je osobní. Zatím to vypadá, že mým nepřítelem je hůd a že k němu máme vodítko. Jo, je to pěkně pochybný vodítko, ale taky všechno, co máme. Takže já pojedu do Eplotnu a zjistím, na co ti zmizelí lovci tenkrát kápli, i kdybych mu to musel vyrvat přímo z mozku. Ostatní po mém výbuchu stichly. Mlčení nakonec prolomila Julie. Založila ruce a opřela se na židli. Ty jsi ten nejtvrdohlavější chlap, co znám? A proto mě miluješ. Podívejte, já se prostě vyplížím ven. Nikdo ani nezjistí, že jsem pryč. Vy mě budete krýt, řeknete všem, že spím u sebe v pokoji, nebo tak. Když si bude dočastnost myslet, že jsem tady, nebudou mě moc zastavit. Ty někam sám nepůjdeš, zarazil mě Trip. Budu ti krýt záda, Zede. To nebylo žádné překvapení. Trip byl asi tím nejčestnějším člověkem, jakého jsem kdy poznal. On zosobňoval hrdinskou stránku lovců Monster. My ti budeme krýt záda, Dodala holy. Myslel jsem, že ty do toho nepůjdeš, když se za to neplatí. Řekl jsem, i když jsem věděl, že Holly sice mluví jako velká drsněčka, ale hluboko uvnitř je stejně loajální jako Trip. Hele, neprovokuj! Kdybych jim řekl, že je to příliš nebezpečné, tak bych asi vypadal jako pokrytec. Snažit se jim to vymluvit by bylo stejně marné, jako když se to snažili vymluvit o mně. Mohl jsem na to říct jen jedno. Díky, kdo si chce vyjet na výlet do ústavu pro choromyslné? Když jsme se převlékli do civilního oblečení, schovali pár zbraní a vzali si batohy s vybavením pro nejhorší případy, tryb, holi a já jsme se vyplížili po zadním schodišti. Pokud nás nikdo neuvidí odcházet, teoreticky bychom si nemuseli dělat starosti se špionem. Na neštěstí Julie vzhledem k Erlově současné indispozici velela a protože za pár hodin se sem začnou síždět velitelé LN týmů z celé země, aby si vybrali nejlepší nováčky, musela tu zůstat a úřadovat. Co se nás ostatních týče, naší absence si nikdo nevšimne, ale nepřítomná Julie by se nedala přehlédnout. Vůbec se jí to nelíbilo. Po Franksovi nebo ostatních federálech nebylo ani vidu, ani slechu. On by mě v žádném případě jít nenechal, pokud bych ho nezmlátil do bezvědomí. A podle toho, co jsem viděl, to asi ani nešlo. Vpředu stále bylo plno nováčků. Někteří si našli místo na spaní, ale většina se pořád motala kolem, byli příliš vzrušení a dohadovali se, proč je vyvedli z kasáren. Julie se ten problém právě chystala vyřešit. Pohledem jsem se střetl s Grantem. Býval v Herbinčrově týmu, takže postup znal. Vrátil se ke krmení nováčků hromadou keců. My tři jsme prostě šli dál. Pořád to byl kretén, ale bylo dobře, že máme kruce dalšího zkušeného chlapa. Schromáždili jsme se u zadních dveří. Vzduch byl čistý. Měli jsme v plánu vzít si z parkoviště nenápadně auto a vyrazit do Epltnu. Nebude to dlouhá jízda, mohli bychom se vrátit před úsvitem. Earl snad bude stále lovit upíry, takže bychom na něj narazit nemuseli. Julie by nás odteď měla krýt a postarat se o kohokoliv, kdo byl právě v bezpečnostní centrále. S štěstí se dočasnost ani nedozví, že jsem pryč. Doufám. Připravení? Zeptal jsem se těžký bágl přes rameno ruku na klice. Vypadneme odsud, řekla holy. Trip mi ukázal zvednutý palec. Poklepal jsem si na kapsu, abych se ujistil, že mám klíčky od auta. Stále tam jsou. Můžeme jít. 100 metrů k autu a jsme pryč. Otevřel jsem těžké dveře a vstoupil do noci, jen abych se hned pruce zastavil. A sakra! Na betonových schodech seděl agent Franks přímo před zadním východem. Obličej za zrcadlovkami postrádal jakékoliv emoce, když si hrál se svým módním PDA. Palce v rukavicích se pohybovaly po klávesnici. Na chlapa s tak velkými prsty psal překvapivě rychle. Myslíš si, že jsem blbej? Zeptal se ani se neobtěžoval vzhlédnout. To je řečnická otázka, Zajímalo ho Co děláš tady venku, Franksy, zavrčel jsem. Na tyhle blbosti jsem neměl čas. Kontroluju si e-maily, řekl. Skončil s tím, co dělal, zavřel přístroj a upustil ho do kapsy saka. Pak nepatrně natočil hlavu, aby si mě prohlédl. Viděl jsem svůj odraz v jeho zrcadlovkách. Nenapadlo by mě, že je nosí i v noci. Sformování následující otázky mu zabralo nesnesitelně dlouhou dobu. Deš někam? Ne, odpověděl jsem a přes rameno přehozený celtový batoh, dost velký, aby se do něj vešla mrtvola, mě usvědčoval ze lži. Tohle mě vážně štvalo. Už mě unavovalo, jak se mi ten deptající idiot pořád plete do cesty, protože bez ohledu na to, jestli byl ve skutečnosti člověk nebo monstrum, Franks byl především o syna v mém zadku. A neslyšel si, že je venku vlkodlák? Jsou bezpečnější místa, kam se zašít při stahování porna. Což bys asi dělat neměl, protože tohle je vládní počítač, poznamenal trip. To je zneužívání peněz daňových poplatníků. Holý jen hlas postrádal jakýkoliv tón. Ne, mě to nevadí. Čím víc času stráví federálové masturbováním, tím míň budou vyjebávat s náma. Rozložitý Franks pomalu vstal, vytáhl se do plné výšky, nonšalantně si oklepal prach kalhot a pak se mi podíval přímo do tváře. Vypadal vážně hrozivě, ale já ani nemrkl. Na čele mu pulzovala velká žíla. Kam jdeš? Měl jsem toho klauna dost. Jestli toužil po nakládačce, tahle chvíle byla stejně dobrá jako každá jiná a tentokrát z toho nevyvázne tak snadno jako posledně. Upustil jsem bágl na beton u Franksových nohou. Kam se mi sakra zlíbí? Opravdu? Odpověděl pomalu Franks. Poslouchejte, agente Franksy, Dostali jsme typ na dočasnost, vložil se mezi nás tryb, jako vždy se snažil zabránit konfliktu. Tohle je naše šance zjistit, co se tady děje. Nechte nás, ať se o to postaráme. Cokoliv, co zjistíme, pomůže naší misi stejně jako tý vaší. To se muselo Tripu Jonesovi nechat. Zatímco já byl připravený řešit to násilím, on se pokoušel apelovat na rozum. Typ. Takovej, ke kterýmu mám přístup jenom já, zdůraznil jsem. Ten mlčenlivý parchant nás projít nenechá to ani náhodou, ale ať se propadnu, jestli se nechám uvěznit ve vlastním domě, zatímco genk psychotiků ohrožuje moje rodinu. Zrychlil se mi tep. Jestli se mi povede jeden nečekaný úder, možná mám šanci. Přímo do nosu? pak s ním třísknout o schody, kopnout ho, dokud je dole a běžet k autu. Franks mě pravděpodobně nezastřelí, protože dostal za úkol mě chránit. Pravděpodobně. No, takovej, co by nás mohl dovést přímo ke Stínovi. Franks vypadal, že nad tím přemýšlí. Kolečka se těžko pádně otáčela. Ty nikam nepůjdeš bylo rozhodnuto, moje pravá ruka vylétla nahoru prsty sevřené v pěst vteřinu před dopadem, 130 kilo svalů poháněných spravedlivým hněvem a lety zkušeností se smíšenými bojovými uměními, dokonalý zákeřný útočný manévr zablokován. Nejen zablokován, ale Franksovi se nějak podařilo zvednout ruku a chytit moji pěst pár centimetrů od zrcadlovek. Stiskli ji tak tvrdě, jako bych byl děcko ze školky, co se snaží bojovat se šikanujícím páťákem. Skroutil mi ji, využil proti mě mojí váhu, šlachy zaječeli na protest, když zatlačil na moje klouby. Vyjekl jsem jako malá holka a šel automaticky do kolen. Jeho druhá ruka vklouzla do saka a objevila se s glokem, který hned vrazil holy do obličeje. Přestala dělat, k čemu se právě chystala asi sahala pro zbraň a klidně zvedla ruce. Au, au, au, au, protestoval jsem, když se mi loket dotýkal čela a zápěstí se měl ohnuté v nemožném úhlu někde za krkem. Bolest byla nepředstavitelná. Frank na vteřinu vypadal, jako by uvažoval, že mi otluče obličej o schody, ale pak tlak ustal. Dál mířil glokem naholi, což bylo asi moudré rozhodnutí. Jak jsem řekl, ty nikam nepůjdeš. Pustil moje zápěstí, do paže mi vystřelil nervový oheň. Upadl jsem na zadek. Franks sklonil zbraň. mě. Trip natáhl ruku, aby mi pomohl. To jako fakt? Zasténal jsem, když mi kamarád pomáhal zvednout se ze schodu. Jak ponižující. Franks ve mně četl jako v otevřené knize. Ty nás necháš jít? Jednou přikývl, nespouštěl oči z holy, jako by čekal, že zkusí nějakou zákeřnost. Snažila se tvářit nevinně. Raději by to za to mělo stát, zabručel Franks, když se otočil zády a scházel po schodech. Základnou se prohnalo vlkodlačí zavití. Řídíš. Moje auto je v servisu. Kapitola 13. Byla to dlouhá tichá cesta do Epletonu. který břídil a já jel vpředu. Holy a vládní satan seděli na zadních sedadlech Crown Wicku Monster. Když se měl s Franksem posledně, narval se mu hlaveň 45 do ucha, takže jsem chápal, proč chce sedět přímo za mnou. Nálada byla nepřirozeně vážná, protože Franksova přítomnost lumila veškerou naší normální komunikaci. Vsadím se, že byl ozdobou večírku. V jednu chvíli jsem se ho zeptal, jestli se chystá kontaktovat své nadřízené nebo zbytek ochranky, aby je upozornil, kam jedeme. Odpověděl povytažením jednoho obočí, což naznačovalo, že se k tomu nápadu staví spíš negativně. Nejenže by pak dostal rozkaz to otočit, ale jemu se současné přiřazení nelíbilo o nic víc než nám a čím dřív tenhle případ uzavřeme, tím lépe. Bylo trochu znepokojivé, že tohle všechno jsem vyčetl z jednoho povytaženého obočí a svědčilo to o tom, že jsem s Franksem strávil příliš mnoho času. Nemá někdo Nelsnovy v adresáři, zeptal jsem se, když jsme se přiblížili k Kamdenu. Drazí doktoři by si zasloužili před naší návštěvou varovat. Když jsem se tam přijel podívat na pacienta posledně, půlku zařízení zničili chrliče, rozmačkali pár pacientů na kaši a mužské části týmu Nelson způsobili infarkt. Já jo, zavolám jim, odpověděla Holly. Nevěděl jsem, že je vůbec zná, i když to dávalo smysl. Nelsonovi byli bývalí členové LM ze staré školy, jeden psychiatr a jeden psycholog, co se specializovali na oběti útoků monster. Holly Newcastlová z nás všech zažila ten nejbrutálnější a nejnemilosrdnější úvod do skutečného světa, jaký lovci znají, když byla vězněm v upíří krmicí jámě. Ani po tak dlouhé době se s celým příběhem nesvěřila ani nejbližším přátelům. Všiml jsem si, jak se Trip podíval do zpětného zrcátka, aby naholy viděl. Asi si myslel to samé, co já. Chodila tam na sezení nebo tak něco? Pokud ano, bylo to jen dobře. Tyhle věci vám pořádně zacloumají mozkem, a nikdo by nikoho nevinil, že si o tom chce promluvit s profesionálem, zvlášť když to byl někdo, kdo opravdu chápe tak jako Nelzonovi. A ty si navštěvovala Appleton? Zeptal se Trip. I lovci dostávali volno, takže i my jsme měli osobní život, o kterém ostatní nevěděli. Jo, vadí ti to? Ne, jasně, že ne. Rychle sklouzl pohledem zpátky na silnici, aby unikl holíně hněvu. Uchechtl jsem se. Co? zeptala se podezřívavě holy s telefonem u ucha. Nic, odpověděl jsem rychle. Zachránilo mě, že to na druhém konci někdo zvedl. Nelznovy nebo aspoň někdo z nich byli očividně raní ptáčata. Upozornila je, že k ním obchodně míří několik lovců, ale že po telefonu nemůže jít do detailů. Poděkovala a zavěsila. O dvacet minut později jsme tam byli. Vstupní brána Epltnu byla nová, vyrobená z čerstvě natřených železných prutů, pohybujících se na dokonale promazané hydraulice. Tou starou Julie projela dodávkou. Trip zabrzdil u interkomu, stiskl tlačítko a ohlásil, že jsme s LM. O chvíli později jsme byli na příjezdové cestě. Slunce stoupalo nad gotickými věžičkami sanatoria, mohutný šedý stín z otesaného kamene a větrem ošlehaných stěn. S ohledem na dobrou práci, kterou odváděli uvnitř, vypadalo vážně příšerně. Epletonský ústav byl domovem mnoha přeživších útoků Monster, které sice zbytek lékařské komunity odstrkoval a považoval za oběti halucinací, ale tady je vítali s otevřenou náručí. Zaparkovali jsme na nedalekém prázdném parkovišti. Bylo příliš brzy, denní směna ještě nedorazila. Ve vchodu měly vystavěné nové dveře. Bylo to dost vidět, protože zdivo úplně neodpovídalo a došlo i k dalším opravám. Blbý chrliče! Oba nelznovy na nás čekali. Lucius byl menší a tělnatý, na většinou holé hlavě měl věneček řídkých vlasů a kalhoty nad pasem držely šle. Joan byla vyšší než její manžel. Štíhla a vytáhla, připomínala mi čápa nebo jiného dlouhonohého ptáka. Oběma bylo přes 60 a nosili neskutečně tlusté brýle. Nelznovi jsem měl rád. Vyhrnuli jsme se z auta. Ahoj všichni! Zaduněli Luciu s hlasem, který popíral jeho věk. Lovci to tu navštěvovali vzácně a vždycky se jim dostávalo nadšeného přivítání. Ty z nás, co to dotáhli na lovce, tohle místo zjevně znervozňovalo. Byla tenká linka mezi přeživším, co se stal lovcem a přeživším, co přišel o rozum. Dobré ráno! Pozoruhodně rychle sešel schody a srdečně mi potřásal rukou. No, oh, vene, můj chlapče, už je to dlouho, řekl a já se cítil ještě provinilej, že jsem je znovu nenavštívil. Strašně ráda tě znovu vidím, holy, pozdravila nadšeně John a doslova se k ní přisála obětím. A tenhle mladý muž musí být, otočila se k Tripovi. Jones, řekla bych, že James, ne John, bylo to něco biblického. Tripp se usmál a natáhl ruku. Říkají mi Trip, madam. Chytila ho za ruku a silně mu s ní potřásla. Doktor Nelson mě pustil a zamířil k Tripovi. Ach ano, slyšel jsem o tobě. Četl jsem tvoji složku, přežil si útok zombií na Floridě. Bývalý učitel, co musel všechny svoje studenty pobít kladivem. Krumpáčem. Opravil ho trochu zahanbeně Trip. Úžasné, muselo to být velmi stresující. Nelsnovy si ho nadšeně prohlíželi a představovali si, jaké stavy úzkosti a traumata to u něj mohlo vyvolat. Prostě si nedokázali pomoct. Když jsme se prvně setkali, udělali mi to samé. Vážně se s námi musíš posadit a promluvit si, samozřejmě, až se ti to bude hodit. Synchronizovaně se otočili, když bouchly dveře od auta. Franks vystoupil a urovnával si kravatu. To přece nemůže být, vyhrkl nevěřícně Lucius. Co ten tady dělá, chtěla vedět Jean a ukazovala na federála. Zvyšila hlas. Chci, aby okamžitě vypadnul z našeho pozemku. Franks zamířil k nám, mračil se. Přidala ještě na síle a zaječela. Dostaňte ho odsud, než ho uvidí pacienti. Doktoři, oslovil je chladně Franks. Jsem tu ve služební záležitosti. Nelznovi jeho přítomnost zjevně rozčilovala. Tvoje služební záležitost mi může políbit moji starou pílou, prdel, ty slaboducháš, píno. Ne, ještě líp, fašistické splazenče pekel! zakřičel na něj Lucius. Tady nemáš co pohledávat. Vidím, že se už znáte, řekl jsem. Ty nechutný prese, ty špinavej vraždíci bastardé! Žoan zatřásla pěstí ve vzduchu. Volám ochranku! Zapomeň na ochranku, jdu si pro pušku! Vykřikl Lucius a otočil se zpátky k ústavu. Gumácké nácku! Budeme to muset udělat po zlém, zeptal se Franks. Nepochyboval jsem o tom, že by je neváhal zbít jen tak ze sportu. Hej! Vykřikl jsem dost hlasitě, abych vyplašil pár ptáků na nedalekém stromě. Nelznovy přestali ječet. Všichni se uklidněte. V čem je problém? On je problém, Zečela žon. Jo, tohle mi došlo. Já už dávno vím, že je to kretén, ale v čem přesně je problém? Lucius uzvřil. Palovina mých pacientů by tu nikdy nebyla. Nebejte jeho a jemu podobnejch. U PKM zastrašují světky a přeživší, zavraždí každého, kdo se odváží jen ceknout o jejich malým tajemství. Oběti monster potřebují lásku, podporu a terapii, aby se mohly vrátit ke svým životům. Ale UPKM je místo toho trestá. Joan se k němu přidala. Poslední věc, kterou ti lidi potřebují, je jejich vlastní vláda, která za nimi přijde a tvrdí jim, že jsou šílení, že to celé byla jen jejich představivost. A když jsou forenzní důkazy, přinutí oběti mlčet. Máš vůbec představu, co to s těmi lidmi dělá? Je to jako zavřít oběť z násilnění, protože dělá městu špatný jméno. Vyštěk Lucius. Je to postavený na hlavu. Úplně absurdní. Je to politika. Odvětil Franks. Tohle nefungovalo v Narymberku a nefunguje to ani teď, vyprskla Joan. Já možná nevím všechno agente Franksi, ale jednu věc vím určitě a to, že ty se budeš smažit v pekle. Franks přikývl, když jen nepatrně. Byl jsem tam, přeceňuje se. To stačí, zakročil jsem. Lucie, Jean, prosím. Já vím, že je to nepříjemný, ale vážně potřebujeme vaší pomoc. Musím mluvit s někým ve vaší péči a Frank se mi hodili na krk. Je to opravdu vážný, řekla omluvně Holly. Kdybychom to věděli, vůbec bychom ho sem netahali. Žion zavrtěla hlavou. Já vím, že z to nevěděla, Holly, protože na to si moc chytrá. Uvnitř mám pacienty, co jim tenhle chlap zavraždil jejich milovaný. Složila jsem slib, že nikomu neublížím. Do svýho zařízení ho pustit nemůžu. Byla neoblomná. Tohle nikam nevedlo a já se musel dostat ke Karlosovi. Frank si potřebuju, abys počkal v autě. Ne. Příliš dobře jsem věděl, že dohadováním s ním bych jen marnil čas. Pokácet se cekvoj vlastními zuby by bylo produktivnější a asi i rychlejší. Doktoři, prosím, vyřídíme to rychle. Vaši pacienti se ani nedozví, že jsme tady byli. Bez povolení jsem vleze, postavil si hlavu Lucius. Já povolení nepotřebuju, odpověděl Franks. Proč ty prahnilej? Hej, skočila mezi ně holi. Co tohle? Zatímco tu trčíme a děláme scény, pár těch pacientů, o kterých se děláte starosti, by mohlo výjít ven, zjistit, co se děje, a tak uvidí tohohle šmejda. Ukázala palcem na Frankse a začnou vyšilovat. Tak co kdybychom šli někam jinam, kde nikdo není, a vy nám toho pacienta přivezete? Všichni budou spokojení. Nelznovy se na sebe podívali a nějak šťastně nevypadali. Tady nejde o pomoc vládě. Pomůžete tím mě osobně. Lovec jméne Martin Hood se vrátil ze záhrobí. Už se pokusil zabít celou moji rodinu a nepřestane, dokud nedostane i mě. To je překvapilo. Marty? Zopakoval Lucius. Marty Hood? Není možná. On byl jeden z těch dobrých. Byl to skvělej kluk. Tohle musí být omil. Joanne si povzdechla a vyměnila si pohled se svým manželem. Lucius si posunul tlusté kšandy. Byli spolu víc než 40 let, a dosáhli bodu, kdy se velká část rozhovoru nemusela říkat na hlas. Lucius odpověděl za oba. – No dobře, ouvene, přivedeme pacienta ven. S kým potřebuješ mluvit? – S Karlosem Alhambrou. Joan založila ruce. – Pak se obávám, že tu marníš čas. Carlos s nikým nepromluvil už desítky let. – Se mnou mluvit bude... Místo, které pro nás nelznovy vybrali, byl altán na vzdálenějším okraji trávníků. Nikdo z pacientů sem tak časně nepřejde a pokud někteří zamíří k oknům, budou příliš daleko, aby nás mohli poznat. S se bude obyčejný hromotluk ve špatném obleku a ne chlap, co vraždil přeživší, když nedokázali udržet jazyk za zuby. Z řeky Alabama, od které nás odděloval kovaný železný plot, stoupala jarní mlha. Většina pacientů byla v Epletnu dobrovolně, ale pár dalších ne. a Někteří na tom byli tak špatně, že by jim skok do řeky po hlavě mohl přijít jako dobrý nápad. Obklopovali nás vysoké stromy porostlé luiziánským mechem. Byla to vlastně velmi poklidná chvíle, a já si ji maximálně užíval, protože to, co bude následovat, asi nebude stát za nic. Tak jak se směl? Zeptal se Lucius Nelson. Hoš na tu záležitost kultem mrtvejch docela dobře. Seděli jsme spolu na labičce před Altánem. Franks se procházel mezi stromy, pravděpodobně kontroloval perimetr. Holly byla 20 metrů daleko, házela přes kameny a dívala se, jak šplouchají do řeky. Joan šla pro Karlose a Trypě doprovázel. A přijdete nám na svatbu, že jo? Ano, ano, samozřejmě. Juli je znám už od dětství. Pro nic na světě bychom si to nenechali ujít. Víš, že ji máme rádi. Já bych byla si po smrti, nebít tebe. To bylo trochu nepříjemné a já cítil, že to z větší části není pravda. A neudělal jsem nic, co by nemohl udělat jiný lovec. Přesně tak. Usmál se a pak ukázal na Holi. A jak se má ona? Už jsme ji tu neviděli několik měsíců. Holy, no co já vím, tak je v pohodě. Nevěděl jsem, že se jí dostává profesionální pomoci. Vím, že o tom asi nemůžeš mluvit, vztah doktor-pacienta tak, ale jestli jí můžu nějak pomoct, prostě mi dej vědět. Je členka mýho týmu a můj přítel... A vědět, že se pořád něčím trápí a pořád potřebuje pomoc, je to fakt strašný. Potom, čím si prošla, kdo by jí to mohl vyčítat? Dodal jsem rychle, nechtěl jsem doktora urazit tím, že bych schazoval jeho konzultace. Rozesmál se. <laughs> Profesionální pomoc? Synu, ona pomáhá nám. Huch, ta mladá dáma dělá ve své bolnu dobrovolnici. Přijde sem a pomáhá s pacienty, navštěvuje je, naslouchá jim, hraje s nimi ping ponka dámu. S malejma dětmi jí to jde obzvlášť dobře. Je úžasná, vážně každému projasní den, je nám líto, že měla poslední dobou tolik práce, ale takovej už je život lovce. Ona těm lidem rozumí a oni ji za to zbožňujou. Holi, vážně? Tohle pro mě byla novinka. Určitě se to příčilo imič, kterou se snažila udržovat. Zajímalo by mě, proč nám o tom nikdy nic neřekla. Aha, tady je máme, ukázal Lucius zpátky k budově ústavu. Joan šla vpředu a trip někoho tlačil na kolečkovém křesle. Hlavně nebuď schlamaný, když to nevyjde. Pokud bude Carlos opravdu komunikovat, bude to pro mě šok. Už desítky let je úplně apatický. Jak zlý to je, Lucius zavrtěl hlavou. Laicky řečeno, je mimo ugrillovaný, mozek nefachá a je z něj prakticky vegeták. Celé ty roky si jen brouká jednoduchou dětskou melodii. Carlos býval jeden z nejchytřejších a nejodvážnějších lovců, co jsem kdy poznal. Byl jsem hrdý, že ho můžu považovat za přítele. A pak se jednoho dne stalo tohle. Není proto žádný lékařský vysvětlení, žádný poškození mozku, žádný vážný fyzický trauma, no prostě nic. Nějaký nápad, co to mohlo vyvolat? Ne, odešel na misi, ale vrátilo se jen jeho tělo. Nevím, já zvedl si brýle a protřel si oči. Omlouvám se, rozumím. Trip vytlačil kolečkové křeslo po rampě do altánu. Karlos měl přes bílé běžemo červený župan. byl vyzáblý s atrefovanými svaly, ruce tak hubené, že jste přes papírovou kůži viděli kosti a vlasy mu na bledé hlavě ostříhali nakrátko strojkem, asi aby ho mohl personál z nás vyšetřovat. Hlava se pomalu kývala ze strany na stranu, zíral do vlastního klína. Něco si broukal, ale já tu melodii nepoznával. Doktorka Joan se natáhla pro na opěradle a otřela mu z brady sliny. Jeho prázdné oči nijak nenaznačovaly, že by se byl čehokoliv vědom. Vstal jsem z lavičky a přidřepl k vozíku. Ahoj, Karlo Jmenuju se Owen Pitt. Jsem lovec jako ty. Musíme si promluvit. Samozřejmě žádná odpověď. Musíme si promluvit o Martinu Hůdžovi. Věřím, že to on ti tohle udělal já potřebuju tvoji pomoc. Nemyslím si, že tě slyší, drahý, Naznačila jemně on. Od chvíle, co je tady na vnější podněty, nijak nereaguje. Zkusili jsme všechny testy, co nás napadly. Natáhl jsem ruku, abych se ho dotkl, ale zaváhal jsem. Říkal jsem si, že mu ty vzpomínky z hlavy prostě vytáhnu, ale moc se mi do toho najednou nechtělo. Připadalo mi to nepříjemné a invazivní. Ten chlap byl taky lovec a já netušil, co vlastně dělám. Myslíš si, že je to dobrý nápad? Zeptal se Trip, vycítil moje váhání. Ne, vlastně ne, odsekl jsem. Máš lepší? Pokrčil rameny. No, jestli to chceš udělat, udělej to dřív, než se vrátí Franks. Trip měl pravdu. Nijak jsem netoužil, aby vláda zjistila, že na mě z artefaktu přešly nějaké schopnosti. Udělat co? Strachovala se doktorka Jean o pacienta. Ověnu mi číst myšlenky, řekl trip a pak si narty přitiskl prst, aby naznačil, že je to tajemství. Opravdu? spozornil Lucius, patrně větřil další studii. Já nevím, jak to funguje, ale funguje to. Nespustí se to při každým dotyku. Vypadá to jako kombinace dvou věcí, kdy někdo vzpomíná na něco hodně intenzivního a mě zrovna zajímá ta samá vzpomínka. Myslím, že jsem to nějak pochytil od starobylých. No, čistě z vědeckého hlediska to zní jako snůžka keců, poznamenala Joan. Ale my už pár divných věcí viděli, dodal Lucius. V tom spočívala krása spolupráce s bývalými lovci. Měli flexibilní uvažování. Je to nebezpečný? On mám ponětí. Jestli musí na něco vzpomínat, jak by to mohlo fungovat u někoho, kdo vůbec nemyslí, zajímalo Joanne. To jsem nevěděl ani já. Možná, když tu vzpomínku budu dost chtít za nás oba? Frank se vrací, varoval mě trik. Do s tím. Dotkal jsem se Karlosovi vyzáblé hlavy. No, tak tohle je bez sporu jiný. Svět byl rozlehlý, až na to, že tu žádný svět nebyl. Jen prázdnota, nekonečný prostor a nic. Prázdnota neměla hranic, žádný začátek, žádný konec. Nebylo tu žádné světlo, žádná tma, žádné barvy, Nekonečno nemělo konce. Kdo jsi? Semou ven, odlovcůj monster. A ty? Nepamatuju se. Hlas patřil muži. Co tady děláš? Kde je tady? Ani to si nepamatuju, odvětěl zmateně hlas. Ale nejsem tu sám. On tu žije taky. Karlo si, to si, ty? pak první hlas zmizel a na jeho místo nastoupilo něco ohavného. Tenhle hlas byl jiný, skřípal jako dudy vyrobené ze schnilých vnitřností, které vycpaly skleněnými střepy. Má mysl se proti té nepřirozené síle bouřila. Tohle je má schránka. Nejedí si vlastní. Kdo jsi? Vyzval jsem ho. Žádná odpověď. Sice to bylo hodně divné, ale já na to neměl čas. Potřeboval jsem informace o hůdovi. Jen pouhá myšlenka na něj jakoby změnila celý svět. To jméno znám, Zval se první hlas. Já znám huda. A pak jsem viděl, bylo tu světlo, prostor, rozměry a gravitace. Rozvíjela se přede mnou rozmazaná scéna. Skupina lidí, jasných lovců, i když jejich vybavení bylo zastaralé a týmovou nášivku jsem neznal. Nebyl tu žádný zvuk, ale scéna byla na první pohled uvítání, když skupina přijímala nového člena. Detaily okolí byly jen rozmazané šedé skvrny. Tváře lovců byly prostě prázdné. Bledé šmouhy v místech, kde by měly být jejich rysy. Jen jeden muž byl vidět zřetelně, ten nováček, a scéna se soustředila na něj. Byl to mladík s nadváhou, s čupřinou kudrnatých vlasů, nosil vestu, která mu stěží, dosahovala k pupku. Choval se žoviálně, když se smál a žertoval s ostatními. Scéna se zpomalovala a sní i pohyby lovců, dokud se zcela nepřestali hýbat. Znovu se měl fyzické tělo. Procházel se mezi nehybnými lovci uvnitř tří rozměrné fotky minulosti. Zastavil jsem se před hůdem, prohlížel jsem si ho. Poznal jsem ho podle vzpomínek Dorkas. Měl jizvy po akné a vůbec se nepodobal chlapovi, co mě napadl. Popravdě řečeno nevypadal nic moc, jen legrační tlouštík starý asi jako já. Tohle si pamatuju, řekl hlas a tentokrát se ozval přímo za mnou. Otočil jsem se. Jeden z lovců na scéně mluvil. Na rozdíl od ostatních byl vyvedený detailně. Svalnatý s úzkou bratkou a hustou hřívou tmavých vlasů, kterými prokvétali první šediny. Hispánec, odhadem čtyřicátník, byl pohledný muž, ale oči měl propadlé a utrápené. Jen stěží jsem v něm poznal křehkého muže, kterého jsem potkal ve skutečném světě. Tohle si pamatuju. Ještě mi je všechny nevzal. Kdo ti je nevzal? Požírač. Odpověděl, jako by to mělo být jasné. Přišel si mi pomoct? Ano, odpověděl jsem, i když jsem neměl ponětí, jak to udělat. Kde je ten požírač? Carlos zvedl jeden prst a přitiskl ho ke spánku. Přikývl jsem žádný strach brzy si pro nás přejde. Kdykoliv si na něco vzpomenu, přijde a sežere to. Už mi nezbylo skoro nic. On požírá vzpomínky. Spíš je polkne, částečně stráví a pak vyvrhne po celé mojí hlavě. Zachránil jsem jich jen pár Přinutil jsem se na ně nemyslet, ale vím, že tu jsou. Když si na něco vzpomenu, trvale od to přijdu. Všechny šťastné už jsou pryč. Zvedl levou ruku, ukázal snubní prsten. Býval jsem ženatý, myslím, ale nepamatuju si ji. Tyhle vzpomínky zničil hned na začátku. Protože to bylo to první, na co jsem si vzpomněl, když mě chytil. Když jsem o ně přišel, vzal si ty obečejný. Nedokázal jsem s ním bojovat. Je příliš silnej. Pořád má hlad. Jak jsem ho zhrozeně poslouchal, napadlo mě, jestli jsou ohrožené i ty moje, když jsem teď tady. Carlos procházel zamrzlou vzpomínkou. Celé tělo se mu třáslo. Ze svýho života si nepamatuju nic. Poznávám věci a vím, jak se jmenujou. Předpokládám, že může sežrat maso, ale ne kosti. Ale nepamatuju si, že bych cokoliv prožíval. Vím, co je jídlo, ale nevím, jak chutná. Chápeš, jak to myslím? Nezůstalo mi skoro nic." Jak si zachránil tohle? On mi ty špatné nechává, aby mě provokoval a smál se mým selháním. Vše ostatní, co jsem kdy prožil, je pokroucený a rozbitý. Ale tohle ne. Své chyby, které vedly ke konci mýho života, můžu prožívat znovu, kdykoliv se mi bude chtít. Vlastně to je jediná věc, kterou dělat můžu. Ta věc, co žije v mý hlavě, je škodolibý sráč, o tom žádná. Kdybych ve vzpomínkách, co mi nechal, dokázal najít nějakou radost, jsem si jistý, že by je sežral s ostatníma. A až si vezme všechny, co se s tebou stane, pak možná mě pak prostě nechá zemřít. Řekl, vědětelně si to přál. Mysl toho chudáka byla pomalu požírána, ale ta věc záměrně nechala vzpomínky na tohohle určitého lovce. Udělal ti to Martin Hood, že jo? Prošel kolem mě skrz dav nehybných postav a zastavil se. Díval se do nehybných očí mladého pana Hooda. Pomůžeš mi? Co můžu udělat? Ukážu ti ty útržky, co mi požíreč nechal, aby si se mnou mohl pohrávat. Na oplátku chci dvě věci. Nepomůžu ti, dokud mi to neodpřísáhneš, že mi s nima pomůžeš. Jsem s nima. Čekal jsem, že mě požádá, abych ho osvobodil, abych zničil démona v jeho hlavě, ale ne to, co přišlo. Zabej mě. To mě překvapilo, proto jsem tady nebyl. Nemohl jsem to udělat. Chystal jsem se odpovědět, ale zarazil jsem se. Obklopovali mě nehybní lovci, jejich tváře vyškrábané z existence, jako když dlouho gumujete a protrhnete papír. Z toho muže vysáli všechno štěstí, jeho tělo bylo prakticky nežijící z kořápka. Ne, tu žádost jsem chápal. Přikývl jsem. A to druhá... Díval se na usměvavého tlustého lovce tak dlouho, až jsem si začínal myslet, že jsem se stal další zapomenutou vzpomínkou. Pomsti mě! Tohle se od ostatních prožívaných cizích vzpomínek lišilo. Tentokrát jsem se nedíval jeho očima a necítil jeho smysly, protože ty byly dávno utlumené a pryč. Carlos už nevěděl, jak je prožívat. Spíš jsem byl divákem, před kterým se rozvíjí daná scéna. Jen pár detailů, zvuk bolestně nevýrazný. Barvy vybledly všeť a stíny, když mu ukradly i nejzákladnější věci. Byla to příšerná existence a tohle představovalo vše, co mu zbylo od roku 1989. Díval jsem se na přijímání nového lovce. hudce smál, když ho Karlosův tým vítal, plácal po rameni a třásl mu rukou. Jediní, komu zůstaly obličeje, byli můj hostitel a jeho budoucí Nemezis. Přišel s výborným doporučením. Můj dobrý přítel mi řekl, že má talent a bude posilou našeho týmu. Pověděl mi Carlos, i když si přitom potřásal přízračnou rukou s hudem. Můj přítel se jmenoval Herbencher. Znám ho. Carlos zavrtěl hlavou. Já ne. Pamatuju si jen to málo, co je spojený s tímhle. Jen to. Ale nenávidím ho za to, že mi do života přivedl tohle monstrum. Požírač mi nenávist nechal. Zahřívá ho. Pak jsme se ocitli na neznámém místě na křižovatce dvou cest. Tým lovců zaujal pozice kolem několika aut a střílel nadav potácejících se zombí. Byly to stavky nemrtvých. Obrovské zamoření. Carlos a já jsme procházeli mezi létajícími kulkami a houfem hnících nemrtvých, Ukázal na svůj zrcadlový obraz, který se opíral o kapotu auta a pálil jednu dávku broků za druhou do přibližující se masy. V práci se nám dozdařilo. Zpočátku mi nedošlo, že až příliš dobře. Zombie se dostala přes kapotu prvního auta a hud ji roztrhal dávkou z kulometu. Tehdy byla docela mrtva. Neměli jsme moc práce, a tým dostával nejméně zakázek v zemi. Prostě smoula. Ale pár týdnů po hudově příchodu jsme tu měli jedno zamožení nemrtvejma za druhým. Můj tým se najednou topil v penězích. Byli jsme hvězdy společnosti. Zambí napadla vzpomínkového Karlose ze zadu. Tvrdě ho srazila na silnici. Nedaleký beztvářný lovec nebyl v pozici, odkud by mu mohl pomoct Vypadalo to jako jistá smrt. Ale zombie stuhla pár centáků od Karlosova krku dřív, než se mohla zakousnout. Chvíli jen stála, než se Karlos překulil, vytáhl pětačtyřicítku a poslal jí kulku do Mozku. Velitel rozmazaného týmu se krátce podíval na hůda, který měl nataženou ruku a dvěma prsty ukazoval na stuhlou zombii. Hud se vrátil ke střílení, jako by se nic nestalo. Můj hostitel smutně zavrtěl hlavou. Tohle byla moje první stopa, ale ve všem tam vzrušení jsem ji propásl. Pokračovali jsme dál. Pokaždé, když jsme neměli do čeho píchnout, se v naší oblasti objevili další nemrtví Myslel jsem, že se nám sousedství usadil silný nekromant, ale že je pořád o krok před náma. Byl jsem příliš zabedněný, aby mi došlo, že se na něj dívám každý den. Problesklo pár dalších scén. Uplynulo několik měsíců, co spolu tihle lovci začali pracovat. Tou dobou jsem už byl boháč, ale nepamatuju si, co jsem s tím udělal. Nechal mi vzpomínku, že jsem byl pro ostatní lovce něco jako superhrdina, jen aby se mi tím posmíval. Vážně byl jsem třída. Hůd se z milého kluka a vtipálka změnil v knihomola, intelektuála a traubu. Všichni ho milovali. Byla to ale lež, přetvářka. Netušili jsme, co provádí ze dvou mužů, co spolu sedí na lavičce na molu, popíjejí a vyprávějí se historky, relaxují po dlouhém dni v práci. Ukázalo se, že hudovy rodiče zabili, když byl ještě malý kluk. Byli to kultisti, a ještě v Anglii si zahrávali se starobylejma. jednou v noci se mi s tím svěřil, proto se stal hlavcem. Chtěl s těma věcma bojovat. Byl jimi posadlej. Proč ti to řekl? <laughs> Uvidíš. Hud dlouze potáhl z cigarety, než nedopalek odcvrknul do oceánu. Víš, šéfe, tohle mě nutí k zamišlení. Bylo na něm vidět, že trochu přebral. Všude kolem je spousta informací o starobylých. Proč bychom, mluvím čistě hypoteticky, proti něm nepoužili jejich vlastní zbraně? Podmanit si magii nebude o nic těžší, než si podmanit elektřinu. Carlos neskrýval pobavení. Tohle je šílený. Ne, vyslechni mě, kamaráde. Ty si chytrý chláp. Je to jako válka, ta velká. Má babička zažila bitvu o Británii a vyprávěla mi, jaké to bylo, když nad sebou slyšeli přelétat V-rakety. Včerá hruza. Pekelný stroj je jasný. Ale jak válka skončila, boom... Spojenci čapli každého německého vědce, co jim přišel pod ruku, jasný? No tak jsme dostali člověka na měsíc. Carlos si dopřál dlouhý doušek. Asi jo. Tohle je stejný. Když znalosti pocházejí ze špatného zdroje samo o sobě, to nedělá špatnými. Dlužíme to sami sobě. Měli bychom starobilí studovat, ne se jim vyhýbat. Mysli na to, co všechno bychom mohli dokázat. Hud zvážnil. Představ si, kdyby několik z nás, lidí jako ty a já, vědělo, co tam venku opravdu je, spolupracovalo a podmanilo si tu moc, mohli bychom přemoc samotnou smrt? Takhle to nefunguje. Cokoliv od těch věcí je pošpiněný. Drž se od nich dál, Marty. Pak vzpomínkový Carlos hodil prázdnou láhev do vlna vstal k odchodu. Jsi opilé, já mluvíš nesmysly. Zavolám ti taxíka. Běž domů a trochu se vyspy, chlapé. Myslel jsem, že ty to pochopíš. Zamumlal si pro sebe hůd, když Carlos odešel. Molo se rozplynulo a Carlos pokračoval ve vyprávění. Časem mi to došlo. Hůd v archívu na velitelství něco našel. Nějakou starou knihu, kterou jsme sebrali kdo ví kde. Další scéna se odehrávala v pokoji plném polic, který lemovali řady knih. Nejdřív jsem si myslel, že je to knihovna, ale pak mi došlo, že je to malý byt doslova předspaný knihami. Všechny tituly na hřbetech byly rozmazané a zapomenuté. Hud seděl u stolu před sebou velký svazek, jediná malá žárovka mu poskytovala dostatek světla ke čtení. Kniha se musela uchytit v Karlosově paměti, protože jsem ji viděl křišťálově jasně. Masivní, v kůži vázaný grimoár s prastarými stránkami pokrytými symboly a obrazci, které naznačovaly, že je krví musel před tisíci lety napsat úplný šílenec. Ahoj, Marty, nikomu se nedaří ti dovolat. Začínal jsem mít strach, tak jsem přemluvil domovníka, ať mě pustí dovnitř. Jsi v pořádku? Zavolal Carlos, když vstoupil do pokoje, jen aby se strhnutím zastavil, jakmile zahlédl knihu. Je to! Co tady s tou věcí děláš? Učím se! Zamumlal Marty, jako by byl v tranzu, nevzhlédl, rukama přejižděl po slovech. Šílené škrábanice, jako by se hýpali. Byla tam kresba obludného mimozemského stromu, větve vypadaly jako nohy cvrčků. Na stránce nad ním byla černá šmouha jako oblak stoupající ze stromu. Zatraceně, vykřikl Carlos a schodil knihu ze stolu na podlahu. Kousky skládačky konečně zapadly na místo. Kniha zadunila o zem, otevřela se na stránce s obrázkem obřího hlavonožce, kterého jsem znal až příliš dobře. Karlo se natáhl přes stůl, chytil hůda za košili a trhnutím ho zvednul to jsi ty? Ty jsi začel čema nemrtvej mašejo! Odpověs mi ty hajzle! Nevím, o čem mluvíš, zakoktal hůd. Pak ho Carlos praštil do obličeje, opravdu tvrdě. Popadl tlouštíka za kodnaté vlasy, strhnul ho ze židle a připlácil obličejem na otevřenou knihu. Na stránky kapala krev. Lháři, Zazval stekle Carlos. Dobře, dobře, zaječel hud. Carlos ho zvedl a přirazil k jedné polici. Knihy se vysypaly na podlahu. Pust mě, prosím! Celou dobu si to byl ty. Nemůžu tomu uvěřit. Carlos ho pustil a ustoupil. V jeho hlase zaznívala bolest a nevíra. Proč? Proč si to udělal? Musel jsem. Ty nechápeš, co je v sásce. Musíme se ta tajemství naučit, jinak jsme zatracení. Ty už zatracený jsi, kolik nevinných lidí kvůli tobě zemřelo. Víš, co ti federálové udělají, až zjistí, že si oživoval mrtvoli? Zavřou tě do vězení až do konce života. Hůd najednou přešel z vňukajícího dovelitelského tónu. Ta změna byla šokující, jako by v něm někdo přepnul páčku a nastoupila jiná osobnost. Tak v tam se, milíš kamaráde, ty federálům neřekneš ani nějak. Z nosu mu tekla krev a kapala po dvojité bradě, ale on se ji neotřel. Jeho oči plály zápalem pravého věřícího a já poprvé spatřil muži, ze kterého se měl stát stínový lord. Protože jestli to uděláš, stáhnu tě sebou. Řeknu, že se mi nařídil oživovat mrtvý kvůli odměnám zfonasilu. Cože jsem dělal? Carlos odpověděl vytažením pistole, co měl za opaskem. To se ještě uvidí. Ty mě nezastřelíš, prohlásil klidně hud. Pokud zemřu, pak jsem nechal důkazy pro úřady, že to já vytvářel nemrtvý, ale že jsem to nedělal jen na tvůj rozkaz, ale přímo z rozkazu lovců Monster SRO. Vláda vás za to zničí. Na to tu společnost příliš miluješ. Bastarde! Rozužený lovec zvedl zbraň a přitiskl ji ke tváři. Udělej to! Jen do toho, vyštěkl hud. Zabej člena svýho týmu. zavraždě přítele, tak to vysvětli úřadům. Přesvědč ostatní, že já neby volával zombí, aby se z tebe stal milionář. Carlos zaváhal, tvář mu zvrásnili obavy. Sakra! Smíknul s tlouštíkem ozem a poraženecky ustoupil. Chvíli přecházel sem a tam. Ty idioté, co si to provedl? Naplňuju svůj osud. Jednou pravždy zastavím starabilý. Konečně si našel čas, aby si otřel nos. Odměny financují můj výzkum. Oživování mrtvol mi pomáhá zdokonalovat moje schopnosti. Tohle je jen začátek epického díla. Uvidíš. Carlos zastrčil pistoli zpátky do pouzdra, než popadl hůde za krk a odtáhl ho ke dveřím. Ne, ty půjdeš se mnou. Jdeme za Herbinčerem. Ten bude vědět, co s tebou udělat. Vrátili jsme se do původní prázdnoty, Pemnota všemi směry. Nevěděl jsem, co jinýho bych měl dělat. Byl moje zodpovědnost a já selhal. Obrátil jsem se na jediného člověka, o kterém jsem věděl, že bude mít odpovědi. Odešli jsme tu noc, já a hud a pekelná kniha chytli jsme první let. Pamatuju si, že celou cestu šel dobrovolně, Pořád žvanil o tom, že dělá správnou věc a že o tom žera přesvědčí. Myslím, že mě tou hádkou chtěl zaměstnat. Když jsme dorazili, byla tu spousta lovců a měsíc byl v úplnku. Měl jsem toho v hlavě tolik, že jsem si ani neuvědomil, že s ním zrovna mluvit nemůžeme. Noc, kdy hůd zemřel, pomyslel jsem si. Přesně tak. Odpověděl. Ozvalo se příšerné táhlé zavití. Přicházelo ze vzdálené prázdnoty. Požírač přichází. Musím to dokončit.